Pista 16. Istoria culturii și civilizației 5 Roman. De ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 168. Regii franci acordau celor mai apropiați lor de arme, în paranteză, Antrustiones, închid paranteza, așa cum procedaseră și ultimii împărați romani cu membrii gărzilor personale, în paranteză, buccelarii, se scrie b u c c -L -L -R -I -I, închid paranteza, și vechii germani cu membrii suitei regale de războinici, în paranteză, comitatus, închid paranteza, și regii vizigoți sau regii longobarți cu același grup de apropiați luptători de încredere, în paranteză, gasindi, închid Închid paranteza, în scopul recompensărilor pentru serviciile aduse și în acela de a-și asigura și pe mai departe fidelitatea lor. Terenuri întinse din teritoriile nou cucerite. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cum însă domeniile regelui erau și ele limitate, Carol Martel, în paranteză care nu era rege, dar acționa ca atare, închid paranteza, a recurs la expedientul amintit mai sus, a confiscat vaste posesiuni ecleziastice, în paranteză, lăsându-le formal bisericii care continuau să perceapă pentru ele o anumită rentă, închid paranteza, împărțindu-le vasalilor săi. Carol Martel, învingătorul musulmanilor la apotier, se scrie pe în paranteză 732, închid paranteza, motivase acest act ca fiind o recompensă pentru aportul în lupta contra ghilimele necredincioșilor, închid ghilimele, luptă dusă în fond pentru ghilimele apărarea creștinătății, închid ghilimele, o motivație pe care biserica nu putea să nu accepte. Încheiat notă 1. Dar numai francii merovingieni au instituit un sistem de relații, cu caracter juridic și social, politic și militar, de raporturi personale între cel care concede și cel căruia i se concede un feud, între seniorul feudal și vasalul feudal. Nu mai era vorba acum pur și simplu de o ghilimele recompensă, închid ghilimele, cuvenită unui nobil pentru meritele sale militare sau pentru funcțiile pe care le îndeplinea în fruntea unui comitat ori a unei mărci de frontieră, nici de concesiunea unui mansus în anumite condiții de administrare și de exploatare stabilite în prealabil, deci de acea formă de dependență care dusese la constituirea regimului seniorial. Senioria a precedat feudalitatea, iar calitatea și regimul vasalului feudal sunt fundamental diferite, inconfundabile cu cele ale vasalului seniorial. După cum nici seniorul feudal nu trebuie confundat cu seniorul teritorial, cel care concede un masus și care exercită drepturile de autoritate, de putere publică pe teritoriul său. Distinția între cele două sensuri ale acestui cuvânt este cu atât mai necesară, cu cât fenomenul feudal și fenomenul seniorial se află într-un raport strâns. Ghilimele căci aproape totdeauna un senior teritorial deține senioria ca un feud din partea unui senior feudal, al cărui vasal este. Închid ghilimele în paranteză jumare punct, fumare râmic punct, Marignir Închid paranteza. Figură pagina 169. Reprezintă o poză. Scenograficul castel medieval din Fenis. În paranteză, Val Daosta. Daosta se scrie D-apostrof A-O-S-T-A. Închid paranteza, secolul XIV. Încheiat figură. Feudul În Imperiul Roman, începând din secolul III, împarații acordau veteranilor sau barbarilor anumite loturi de pământ. În paranteză, beneficia. Închid paranteza. În zonele de frontieră, în schimbul obligației de a presta serviciu militar. Regii franci merovingieni, de asemenea, își recompensau în același fel oamenilor credincioși. Dar adevăratul beneficium apare abia în perioada carolingiană, sub formă de concesiuni de pământuri date de regi și împărat nobililor, oamenilor bisericii sau altor persoane cu titlul de uzufruct, concesiuni care la început erau temporare, apoi devenite viagere. Beneficiarii care ajung astfel vasali prin actul de supunere, în paranteză Comendatio, se scrie c o m m -N d a -T -I -O, închid paranteza, de solicitare și de acceptare a protecției din partea donatorului, împărat sau rege, vezi, notă 1, îi datorau în schimb anumite servicii în special militare. Citesc notă 1. Acest act, constând în acordarea protecției și a sprijinului de către suzeran, crea un raport personal de dependență, încheiat, notă 1.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 fără ca să intervină în acest sens vreo hotărâre imperială, ereditare, iar în cursul secolului al XI-lea, termenul beneficium dispare pentru a fi înlocuit cu cel de feud. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Din secolul XII, termenul era rezervat moșilor date nobililor, în cadrul unei ceremonii de învestitură și comportând ghilimele omagiul, închid ghilimele vasalic. Paranteză, spre deosebire de terenurile acordate oamenilor de rând care erau scutiți de aceste acte ceremoniale, închid paranteza, încheiat notă 1. Un feud era deci o moșie, în paranteză, sau alte bunuri imobile, închid paranteza, acordată în primul rând, cum spuneam, în schimbul obligației de prestare a serviciului militar, vezi notă 2. Citesc notă 2.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 Droa de relief de raha Închid paranteza Droa se scrie de r-o-i-t De se scrie de e Relief se scrie r e l i f -u. Rahat se scrie r a c a t -u. Regimul privilegiilor sau al ghilimele imunității, închid ghilimele, paranteză, care era unul din privilegii, închid paranteza, asociat adeseori acordării unui feud, regim care a constituit unul din elementele esențiale ale feudalității, considera feudul ca un domeniu pe teritoriul căruia slujbașii regelui nu puteau să perceapă dări sau impozite, nici să exercite dreptul de judecată sau orice act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 Filip cel Frumos și regii următori vor interzice marilor feudali să bată monedă proprie și să încaseze noi taxe fără autorizația monarhiei. Cu toate acestea, privilegiile aristocrației feudale vor fi abolite și pentru prima dată în Franța, abia în 1789. Figură pagina 170. Reprezintă o poză. Omagiul feudal. Seniorul înconjurat de vasal, ia între mâini palmele noului vasal. Acesta este reprezentat, în paranteză simbolic, închid paranteza, cu alte trei mâini. Cu două arată feudul primit, simbolizat prin spice de grâu. Miniatură din secolul XIV, Biblioteca Universitară din Heidelberg. Încheiat figură. Figură pagina 171 reprezintă o poză, scenă reprezentând în cu feude de natură diferite, una rege dă investitura unui episcop și unei abadese, înmânându-le un sceptru, iar seniorilor laici la fiecăruia câte un steag, dintr-un mâmic-sâmic punct miniat din secolul XIV, Biblioteca Universitară din Heidelberg. Încheiat figură. Regimul vasarității Violentele conflicte între regii merovingieni și nobilii regatelor Austrasia, Neustria, Achitania și Burgundia au dus la o gravă criză a autorității regale, la o stare de continuă nesiguranță și de anarhie. În asemenea împrejurări, feudalitatea răspundea unei stringente necesități. Era firesc ca cel mai slab și lipsit de apărare să caute să-și asigure protecția unui personaj mai bogat și mai puternic, deci care se bucura în societatea de atunci de un mare prestigiu. În felul acesta, cel lipsit de apărare, vasalul, se încredința celui mai puternic, seniorul, legându-se prin jurământ să-i fie credincios în toate împrejurările. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Primul exemplu clar, precis și tipic de vasalitate datează din 757 și se referă la ducele bavarez tasilon, se scrie t a -s -i -l -o -n, care îi jura credință și îi făgăduia serviciile sale regelui Pepin termenului vasus, se scrie v-a-s-s-u-s, -s -s, în paranteză și după 850, dubletului său vasalus, se scrie v a -s, s a l u s închid paranteza, i-a fost preferat termenul mai simplu de ghilimele omul lui, puncte, puncte, închid ghilimele, în paranteză, în înțelesul de ghilimele om devotat cuiva, închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 1. La rândul său, seniorul îi asigura protecția și întreținerea, în paranteză care, în mod practic, se traducea prin acordarea unui feud, închid paranteza. Aceasta era prima dintre formele ei de intrare în raporturi de vasalitate, la cererea vasalului. Cealaltă era calea inversă când un senior, în paranteză, în multe cazuri, chiar un rege, închid paranteza, voind să-și asigure sau să-și sporească puterea, fapt pentru care avea nevoie de un număr cât mai mare de oameni credincioși lui, venea el să ofere unui viitor vasal un feud, în paranteză, sau o funcție remunerativă, închid paranteza. În mod normal, angajamentele contractate de cele două părți erau pe viață și, în paranteză, cel puțin teoretic, închid paranteza, cu dreptul de a fi prelungite sau extinse și asupra Urmașilor vasalului, încât de la început a apărut tendința ca feudul să rămână ereditar. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. În practică însă, lucrurile se puteau complica la infinit, când vasalul lăsa mai mulți moștenitori, când între aceștia puteau fi și moștenitoare, când moștenitorii erau direcți sau colaterali, când vasalul era deja vasal și al altor suzerani, când cei doi seniori suzerane ai vasalului moștenitor erau dușmani între ei, și când, deci, vasalul devenea inevitabil trădător față de unul din ei. Încheiat notă 1 Așadar, vasalul era posesorul unui feud acordat de un senior, devenit suzeranul său. Vezi, nota 2, în schimbul fidelității absolute și a anumitor servicii personale, în paranteză auxilium, ajutor militar și financiar, și consilium, serviciu de curte, închit paranteza. Citesc nota 2. Cuvântul suzeran derivă din latină superanus, ghilimele superior, închid ghilimele. Termenul feud derivă din cuvântul german feu, se scrie f-e-h-u în paranteză, care a dat fi, se scrie v -i e h ghilimele capete de vite, închid ghilimele, închid paranteza, iar vasal din cuvântul de origine celtică vasus. Încheiat nota 2. Îndatoririle vasalului erau să dea ajutor militar ori de câte ori i-o cerea seniorul, în paranteză, dar în anumite condiții dinainte stabilite, în primul rând privind durata campaniei, închid paranteza, să-l accepte ca ajudecător al său și să îndeplinească el însuși această sarcină dacă îi se solicita, participând oricând îi se cerea la întrunirile de la curtea seniorului. Vezi, trei, să-l sfătuiască în diferite chestiuni dacă seniorul aprecia că era cazul și în condițiile stabilite de cutumă să verse seniorului o redevență în bani. Citesc nota 3. Ghilimele. Întrunirile curții feudale prezidate de senior au dat vasalilor numeroase ocazii de a interveni în favoarea unui alt vasal, lezat sau acuzat pe bună dreptate. În felul acesta, vasalii au avut posibilitatea de a-l pune pe senior în dificultate. Prin acest mijloc, mai mult decât prin oricare altul, vasalii au exercitat un real control asupra stăpânilor lor. Închid chilimele, în paranteză rămare.fosier punct fosier, închid paranteza încheiat nota 3. În plus, Cutuma stabilise pentru cazuri când vasalul trebuia să-l ajute cu bani sau cu daruri în natură când seniorul pleca în cruciadă dacă fusese făcut prizonier și urma să se plătească o sumă pentru răscumpărarea lui, când fiul cel mai mare al seniorului era învestit cavaler și cu ocazia căsătoriei fiicei mai mari a seniorului. Seniorul, pe de altă parte, era obligat să-l mențină pe vasal, pe feudul pe care îl acordase, să-l întrețină cu toată familia la curtea sa, în paranteză, aceasta în cazul rar de altfel că nu îi concedase un feud, ceea ce reprezenta echivalentul întreținerii, închid paranteza, să-i facă dreptate și să-l apere în diferite feluri și situații, vezi, notă 4. Citesc notă 4. În primele timpuri ale feudalității, un vasal nu avea obligații decât față de suzeranul său direct. Dacă acesta era la rândul său vasalul unui suzeran superior, vasalul nu avea obligații față de acela, decât în măsura în care i-ar fi cerut-o suzeranul său direct. Încheiat notă 4. Violarea de către senior a acestor obligații putea avea drept urmare refuzul din partea vasalului a suzeranității seniorului și anularea ei. Relațiile de vasalitate erau sancționate prin ceremonia omagiului și a învestiturii. Omagiul era actul solemn prin care vasalul se încredința seniorului ca ghilimele omul închid ghilimele său. Vasalul, cu capul descoperit, îngenunchiat în fața suzeranului, își punea palmele împreunate între palmele acestuia, îi jura credință după care suzeranul îi spunea să se ridice, îl îmbrățișa, îl săruta pe gură și declara că îl accepta ca ghilimele om închid ghilimele al său. Investitura era, în termenii dreptului civil, actul simbolic prin care unui îi se acorda posesiunea unui feud, în paranteză sau a unei demnități sau a unui beneficiu, închid paranteza, consta în îmânarea de către suzeran a unui obiect simbolic, reprezentând feudul acordat. Vasalitatea tindea prin ierarhia feudală astfel stabilită să consolideze puterea regală și coeziunea politică a statului. Ceea ce s-a și realizat cel puțin la început când fragmentarea teritorială în senorii independente a fost într-o bună măsură oprită de subordonarea de către marii feudali a seniorilor prin sistemul vasalității. Regele concentra în mâinile sale puterea politică prin faptul că el era nu numai suzeranul propriilor săi vasali, ci și suzeranul suprem al vasalilor acestora. Pentru a menține această coeziune, Carol cel Mare a pretins tuturor supușilor săi să-i jure fidelitate, totodată stabilise în același scop ca șefii marilor familii nobile, conții, comandanții, mărcilor și altele, să devină vasalii săi, garantându-le în schimb apărarea bunurilor. Pentru un timp, prin sistemul vasalității, puterea suveranului s-a menținut. În 877 împăratul Carol cel Pleșuv a trebuit să recunoască vasalității un caracter ereditar, fapt care a făcut ca autoritatea marilor feudali să crească și progresiv să crească și forța economică a acestora în detrimentul autorității și puterii regale. În paranteză, când s-a instituit un raport analog și între vasalii regelui și vasalii acestora, vasalitatea n-a mai fost un factor de coeziune politică, închid paranteza. Când regele nu le-a mai putut asigura protecția sa, vasalii nu s-au mai simțit obligați față de el, în paranteză, cu excepția unor servicii, închid paranteza, chiar dacă formal recunoșteau valoarea jurământului de fidelitate. Relațiile de vasalitate dezvoltându-se în continuare în limitele puterii conților, care, devenind conți ereditari, tind să fie cât mai independenți, vasalitatea a sporit puterea și autoritatea aristocrației. În secolele 9 și 11, formțarea feudală a subminat puterea regală. Ghilimele. În felul acesta, sistemul feudal conceput de monarhie în scopul proprii sale consolidări a terminat prin a deveni un element de slăbiciune și de dezagregare a unității regatului, mai ales când suveranii erau oameni prea puțin energici, cum au fost cei mai mulți dintre succesorii lui Carol cel Mare. Închid ghilimele în paranteză a mare punct Bosisio. Închid paranteza. Figură pagina 173. Reprezintă o poză. Jurământul de fidelitate. Wilhelm, cuceritorul, primește jurământul de credință din partea ducelui anglosaxon Harold. Scenă de pe etapiseria din Bayle, secolul 11. Încheiat figură. Figură pagina 175. Reprezintă o poză, învestitura unui cavaler. Regele îi leagă centura cu spada, slujitorii îi pun pintenii, mantia, scutul și flamura cu blazon. Desen din secolul 13. Biblioteca Națională Paris Încheiat figură Privilegiile și imunitățile O altă componentă a feudalității o constituiau privilegiile feudale, între care elementul fundamental al puterii feudale îl formau ghilimele imunitățile, închid ghilimele. De obicei, ghilimele imunitățile, închid ghilimele, însemnau scutirea parțială sau totală de obișnuitele obligații fiscale și judiciare, în primul rând, gilimele, imunitatea închid ghilimele consta în faptul că posesorul unui feud era scos de sub jurisdicția autorității statale. Prin acest fapt, puterea feudală s-a consolidat în detrimentul puterii centrale. La începuturile feudalității a beneficiat de imunități îndeosebi biserica. Clericii și călugării puteau fi judecați numai de forurile juridice bisericești. În perioadele de decadență a puterii judiciare laice, chiar și laicii recurgeau voluntar și, dacă ambele părți erau de acord, la autoritatea judiciară a episcopului, în paranteză așa numită Episcopalis Audientia, închid paranteza. Mai târziu, când biserica a devenit o foarte importantă forță economică, împăratul sau regele au dat episcopilor sau abaților dreptul de a putea judeca, atât în cauze penale cât și civile, pe toți laicii de pe domeniile lor, în paranteză, drept rezervat înainte conților, închid paranteza. În domeniul fiscal, instituțiile bisericești, precum și marii, în paranteză, sau mai puțin mari) închid paranteza, seniori feudali au obținut de la rege scutirea de anumite obligații ca... Dări pentru folosirea apelor, pentru pescuit, pentru exploatarea minelor, pentru construirea de mori și de castele, etc. Aceste imunități puteau să devină active în sensul că o mănăstire sau un senior feudal erau nu numai scutiți de a plăti regelui aceste dări, ci puteau să le impună ei înșiși în beneficiu propriu dependenților lor. Deja, senioriile prefeudale dețineau situația de imunitate judiciară, cum prerogativele respective ale contelui nu se puteau în mod practic exercita, seniorul însuși era și judecătorul celor de pe domeniul său. În felul acesta, statul feudal se reducea la o uniune de seniori feudali, fiecare cu vasarii săi. Puterea regelui rămânea aproape simbolică, dar oricât de subred era acest sistem, el se susținea totuși prin acest prestigiu simbolic al regalității. Niciun conte, un duce sau un marchiz nu îndrăznea să-și atribuie titlul de rege căci aceasta implica, ghilimele, indispensabilă a lui ca atare și consacrarea lui de către biserică, pentru că titlul și demnitatea și funcțiile regale veneau direct de la Dumnezeu și de la biserică, instituția care era executoarea pe pământ a voinței divine. Ori, biserica a fost extrem de prevăzătoare și de avară în a concede titlul regal și, în acest sens, ea a contracarat cu putere tendințele dezagregante inerente sistemului feudal. Închid ghilimele în paranteză a mare punct posisio, Închid paranteza, vezi note 1. Citesc mătă 1. Pe de altă parte, Biserica a apărat statul împotriva anarhiei feudale și pentru că propriile ei interese cereau să sprijine autoritatea regală. Episcopii și abații deveniseră și ei seniori feudali cu vasalii și cu privilegiile respective, dar ne putând fi seniori ereditari, în paranteză căci nu se puteau căsători. Închid paranteza, întotdeauna la moartea unui episcop sau a unui abate se punea problema transmiterii ereditare a beneficiilor feudale, a căror succesiune o putea confirma numai regele. Încheiat notă 1 Figură pagina 177 Reprezintă o poză Intrarea fortificată a castelului din Langhiais Se scrie l a n -g -e a i -s", În paranteză Valea Loarei, Închid paranteza secolul 15 Încheiat figură Orașele Vechile orașe din timpul Imperiului Roman au continuat să existe, în paranteză, deși multe au dispărut închid paranteza, dar într-o stare deplorabilă. Monumentele și edificiile publice căzuseră în ruină, populația scăzuse la avea câteva mii de locuitori, într-un oraș, perimetrul zonei locuite se restrânsese mult, iar activitatea mește și comercială dispăruse aproape complet. În timp de război, populația din împrejurimi se refugia în orașele ale căror ziduri de apărare mai rămăseseră încă în picioare. În aceste centre urbane, în paranteză cel puțin în Italia, sudul Franței și Spania, unde existau orașe din Antichitate, închid paranteza, locuiau și mari proprietari funciari împreună cu servitorilor și cu meșteșugarii de care aveau nevoie. Aici primeau produsele necesare pentru trai de pe domeniile lor situate în apropiere. De obicei, într-un oraș se ținea periodic și un mic târg alimentat de țăranii din împrejurim și de negustori ambulanți pentru locuitorii orașului și ai celor din statele vecine. Orașele de reședință ale episcopilor erau și centrele de administrare ale respectivelor dioceze. În jurul episcopului erau numeroși preoți, diaconi, canonici ai catedralei și bisericilor din orașe, cu mulțimea lor de servitori așezări fortificate și centre administrative, dar fără o populație activă de negustări și meșteșugări, fără a avea o personalitate juridică, instituții proprii, organizare municipală. La aceasta se rezuma configurația orașelor din regiunile mediteraniene ale Occidentului, rămase din timpul Imperiului Roman. În paranteză căci în aria extra-mediteraneană, deci în nordul Franței și pe întreg teritoriul de la nord de Rin și de Dunăre, până în Polonia, în Rusia, în Scandinavia, în Antichitate nu existaseră orașe, închid paranteza. În secolul VIII ia naștere un nou tip de oraș, Burgul, vezi notă 1. Citesc notă 1. Termenul Burgus, care la origine indica o cetate, este menționat pentru prima dată în jurul anului 700 Denumind o așezare, având toate caracteristicile esențiale ale unui burg, cuvântul se generalizează începând din anul 816. De la sfârșitul secolului al IX-lea, numărul burgurilor crește într-un ritm rapid. În textele din secolele 10 și 11, burgul comercial apare cu denumirea de portus. Termenul ghilimele burghez, închid ghilimele, burgensis, locuitor dintr-un burg, apare numai către anul 1000. Încheiat, notă 1. Un burg se forma într-un loc favorabil circulației, în paranteză de oameni și de mărfuri, închid paranteza, unde negustorii și feluriții meșteșugari își puteau asigura o clientelă, deci în imediată apropiere, în paranteză sau chiar în interiorul zidurilor, închid paranteza, unui oraș, vezi notă 1, a unei abații mai mari sau a unui castel mai important, care aveau nevoie de cât mai mulți meșteșugari și de alte servicii. Citesc notă 1. Orașele de pe țărmurile Mediteranei erau cele mai prospere pentru că reluaseră și intensificaseră raporturile comerciale cu lumea islamică.